soc la Marta, l'educadora de l'equip de prevenció social i comunitària i, com ja us va comentar el meu company Òscar, avui iniciarem l'espai radiofònic on compartirem amb vosaltres les experiències viscudes per la gent gran de la nostra ciutat. Aquesta nit ens acompanyen els senyors Jordi Teixidó, Antonio Cajal i les senyores Carmen Castellsseguem i Carmen Ader, que seran entrevistats pel Denis, Lali i l'Ecequiel. Bona nit a tots. Bona nit. Bona nit i també ens acompanyarà la Carmen que és la dinamitzadora del, del casal d'Avis Aquesta nit parlarem sobre com era l'escola mollerussa entre el final dels anys de l'any 1930 i inicis de 1940 Ara eh? per persones dignes al pare modèlic que volen les filles al de la veu greu el de la mà forta que paga un permut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 Iniciarem la nostra ronda de preguntes als avis del casal. Començarà l'Esequiel, realitzant una pregunta. Quantes escoles havia a Mallerusa? On estaven situades? Tres escoles. Hi havia el col·legi del Carme, el col·legi del Carme, que estava situat al carrer La Creu, i els nacionals, que estaven situats al carrer Valmes, on hi ha avui la telefònica. Dos escoles, guardaria. Dos escoles. No, I després es vas comentar eh, la Salle. Ai, sí, és veritat que m'hi pensava veus, pues tres. La Salle, el Col·legi del Carme i els nacionals El carrer va al més duau avui torno repetint havia la, la telefònica avui, eh, les Germanies al carrer La Creu i la Salle al carrer de la carretera Ferri Busquets. I vostè, Carme Castellseguer? Diem les hores que fèiem. Eh? No, Carme, perdona. Sí. Hau de comentar alguna cosa més de les escoles? Tots vau anar a les sí, escoles sí, sí. de Mollerussa? No. Jo sí. Tots jo vau sí. estar a les escoles de Mollerussa? Sí, no. no. I vostè, on vivíem? Bé, bueno, jo sóc del meu poble, es diu Gieste, i no hi havia escola. No hi havia escola al seu poble. Per tant ens eh, havien d'espavilar a treballar perquè havien de calar i als 7 anys vaig marxar de casa i per guanyar amb la vida i per guanyar amb el vestit res més de moment, en aquests moments vaig anar molt poc al col·legi Val. i vostè? Sí, sí, ell era de la Franja d'Aragó sí, sí. sí, sí. jo sóc el teu fons, eh? Eh, i al meu poble pues, hi havia escoles nacionals que havíem de parlar en castellà escriure en castellà i, i tot en castellà I, i, més, i allà no hi havia pati i havíem d'anar jugar al carrer Val, molt bé. ara l'Ali el els formularà una altra pregunta en quina escola anaven vostès? una servidora havia anat al col·legi del Carme i per falta de diners va haver d'acabar l'estudi a les escoles nacionals i la, i la Carme Adern, Carme i a veure com vas anar els horaris que fèiem no, no eh... l'escola, l'escola sí. ah, ara no bueno, a bé, està a... també un poquet als germanes que també com diia ella, doncs que no arribaven no, i vam acabar de fer l'escolarització a, a la d'això a les nacionals, nacionals. nacionals sí, sí. Ah. que fèiem de, de 9 a 12 i de 3 a 5 mitjoreta de pati i, i llavors també quan jo eh, anava a posar els nacionals els eh, matins doncs pues, mos feien l'esmorzar que mos feien una llet amb pols que la repartien la repartien pues, a l'hora del pati i la que no em volia perquè no mos agradava gaire però mos la veiem perquè a la tarda mos donessin un trosset de formatge per poder berenar i em portàvem-vos el pa de casa i això pues, va durar una temporada, perquè pues, vam estar tots molt ben atinguts per a aquesta qüestió. La teva escola, sí. tu anaves a l'escola de Palau, veritat? Sí, sí. Eh? Te'n recordes que era nacional, era sí, sí. privada, era una escola, era... te'n recordes sí, com vam sí, comentar? Sí, eh? i anàvem nens amb nens i nenes amb nenes, mm. eh? i allí quan hi havia pati, doncs, pues... Ah, a l'hora de recreu pues, havíem de sortir al carrer, al carrer però no, no hi havia... Vale, a l'escola, com que era el poble, no sí. tenien pati, d'acord? Llavors ens jugaven, l'estona que tenien de sí, recreu, de pati, la feien al carrer. Eh? Així com vosaltres ho feu a dins de l'escola, sí. ells ho, vale. ho feien a fora del carrer. Com podeu veure, hi havia diferències entre sí. les seues escoles i les vostres, no? Sí. L'escola, quan jo hi anava, els nens no anaven amb les nenes les nenes anaven amb les nenes i de nens a les hermanes no n'hi havia al col·legi del Carme naven a la Sali. i els nacionals anaven les nenes amb les nenes els nens amb les altres classes tenien professors i nosaltres teníem professores. i amb això estàvem no, no podíem estar junts ja. Així com a altres avui doncs, aneu sí, noi, nens amb nenes... I, i és, era una escola molt diferent total amb vosaltres. Totalment, totalment. En qüestió de tindré moltes coses que nosaltres no les podíem tenir, moltes coses que avui vosaltres us penseu que, que no és res i per nosaltres en aquell temps si les haguéssim pogut tenir era una cosa excepcional. I així nosaltres havíem d'haver passat perquè quan jo a la meva mare li explicava que volíem llàpids i la meva mare em deia, doncs pues no hi ha llàpids perquè no n'hi ha. Havíem d'anar a la capceta dels objectes perduts i allà havíem de buscar els llàpids que trobàvem. Què cosa que avui no podíem, no sé ni escriure un llàpid gros. Clar, Carme, les coses han anat canviant molt des de llavors ara, amb aquests temps, eh? A veure, què més voldria saber, Denis? El Quantes, escoles, en, quantes hores anaven a l'escola? Quins horaris teníeu a l'escola? Bueno, jo no en tenia cap d'horari perquè estava l'any 1951, ja em vaig anar a Barcelona, i a la nit després de treballar, després de treballar, vaig pues anar a amb persones grans per, per espavilar-me per jo mateix. O sigui que simplement que el certificat d'estudis me la vaig treure aquí a Molleruse, al carrer, Carci Montserrat, l'any 1960. A veure, una cosa que vull comentar és que l'Antonio no va anar a l'escola eh? com vosaltres. D'acord? Ell quan era petit la vostra edat ben just encara sabia llegir i escriure. Val? Llavors va marxar. Eh? Jo, Antonio va marxar a Barcelona. Ho dic bé? Si no m'equivoco, vas anar? Sí, sí, sí. I allí li va ser on li van ensenyar a escriure i a llegir, però ja era adult. D'acord? És dir, que se va tindre que espavilar molt perquè quan tenia la vostra edat, segons ens ha explicat ell, és curiós perquè no va anar a l'escola. Ell no va poder tenir l'oportunitat que esteu tenint vosaltres de poder anar a l'escola i aprendre ja de, de ben petits. El 153 va... és quan anava a l'escola de gent gran i anava de 7 a vespre, després. per de sortir de la pell. Mm -hmm. Molt bé. I aquí se'm va tindre molt interès federal, perquè poble, no Clar, que penseu que hi ha gent que que no té el privilegi de sola a l'escola i ja està. Hi ha molta gent que ha de combinar la amb la feina per, per les necessitats que tenen a casa seva. Val? ara potser encara no, però d'aquí un temps ho veureu que més de company vostre pot haurà de treballar per ajudar a casa. Què més volen preguntar aquestos nois? A veure, Ezequiel, què vols preguntar? No quins materials fèieu servir? quins materials fèieu servir a l'escola? Ser, fèieu servir el eh? mateix que ara? a mi em deixàvem a mi em deixàvem eh? deixà una llibreta i em deixàvem un llapis eh? i recordo de que vam portar eh? bueno, això ja va ser una anèdota del poble que vam portar a la veritat de Fàtima i vaig fer de pastorez era petita les feia gràcia, i vei fer el pastoret. Simplement això. Jordi. Jo portava portar, bueno, normal, el plumellà i eh, avons una una enciclopèdia que em pesava havia primer segon i tercer grau, i després portava una cartera, allò, una cartera d'aquelles de bans, de quelle del meu germà, no, era meu, eh, el meu, perquè de l'un, passava saïa la. Una mochila. Això fa servir. I llavors, pues, bueno, el que portava era l'enciclopèdia amb el mateix llibre ho portava tot Allí no és com ara que, que tenen ara, un llibre per sí, cada allà matèria allà hi ha les 6 o 7 o coses que hi ha, aritmeti, tot això amb un llibre és de, dir que de llibres pocs llibre, no. sí. escrivien més ara potser si és ells més i abans potser es feien més no, no, no, i les... mos va servir per tot eh? val, I, ja. jo vaig passar el 6 em vaig tindre una la primera primer i segon grau una que ha ja servia fins al final i no vaig passar res més val Sí, sí, sí. ¿Y la señora Carme? ¿Qué en dios? La Carme, pues, a las hermanas y había pues, los llibres amb la arimética, la gramática, la historia de historia okay. sagrada, la geografia. Claro, ah, las sí. asignaturas que tenían. Sí. Pero sí. nos os señora sí. Carme, porque el nostre, el, el Ezequiel sí. encara voler hacer más preguntes sobre les cosas que dieron a la escuela. ¿Qué voles preguntar más, Ezequiel? ¿Cómo eran sí. las clases? com eren les classes que vau explicar, que no eren tan les... boniques com les sí. que tenen els nens. A veure, no, eren molt grans i altes, i una fredo que vi, ni hi havia ni cortines, ni hi havia calefacció, ni vi que eren més grans que les d'ara. No, més grans, molt... I més fredes. I sí, i petitets, que viges eren quatre per un pupitre petit. La calefacció normalment, uh -huh. me recordo que era petit, i la calefacció era aquesta. No, no, sí, yo, eso no apartaixte. Sí, això també després, del tema dels cástics també el parlarem. Jo lo tema de la calefacció era una estufeta, una tremuja de clafoll y al voltant d'aquella estufa si es los que els que no alredill. Clara. Sempre havia lo pro i el contre, sempre. A ver, que el el nostre company Ezequiel Wolfem es preguntes. Portava un uniforme? Sí, portava un uniforme per anar a l'escola amb, amb els sí. germans. No. Al el de col·legi Carme. del Carme portàvem l'uniforme un de cada dia negre, una bata negra amb uns botons blancs. I el coll era el m'he donat. Però el que no el portava el m'he donat perquè no podia, com era una servidora, eh? doncs pues el portàvem de roba. Els de sempre de la vida, els almidonats al davant, els de roba cap al darrere. Quan anàvem a missa, els de dumenges portaven l'uniforme, amb el barret, Jo, com que no en tenia, si anava missa, me posaven al darrere. I si no anava a missa el dilluns, quan anava al col·legi, me castigaven. I això era eh, la, meva, la meva manera de poder-me desenvolupar el col·le. Com podeu veure... Ellos a la seva época mirven molt la clase social y el nivel de cada de cada familia de que les persones que tenían diners que es podien permetre depend del que tenían uns privilegits que els que no tenían diners claro no ah. es com ara que la mayoría en pot estudiar Abans sol podían estudiar que es personas que a casa de agua tenían més recursos y podían estarse de que la persona no les atballa pero ahora la mayoría de nas estudien no y sí. Vale, algunes, podeu veure que han anat canviant molt d'una època a una altra tot tota aquest tema de l'escola sí, sí. els, els nacionals portaveu alguna bata una... no. No? No? No, no? no, no, no la roba que portàvem a casa de casa cap a, a, cap a, a el... Jordi, vostè tampoc? no, no, ja tal com sortíem de casa anem cap a casa mm. molt bé Val, ara l'Ali us farà una pregunta què vol saber, Ali? Asignatures, qui, en, asignatures quines assignatures hi ja havia? Quines assignatures Qu quines assi eh, La Llu us vol preguntar que quines assignatures sí, sí. Ja havia, si i, i... hi havia, si sí. les mateixes que i... Normalment havia la religió, matemàtiques i història d'Espanya. Yeah. Vale. I parem de comptar... No? Abans n'havia menys que ara segurament, no? Sí, la religió hi havia, hi havia les matemàtiques, la, la gramàtica, la geografia, la història d'Espanya i la gramàtica i el catecisme, és clar, la religió no faltaria. eh? Clar, no podeu veure no que vosaltres teniu... Això a les germanis, llavors els nacionals sempre havien sigut una mica indiferents, llavors els nacionals quan hi va anar, anar amb tot el meu disgust, hi havia una enciclopèdia que jo, pues, clar me va quedar badant que simplement en aquest llibre es pogués acabar de fer l'esponí. Clar. Veieu que hi ha diferències, no? Més sí. assinatures abans i ara. Eh? Sí, sí, sí, vostè. I després una coseta que, que els vull recordar, que me van comentar a mi, dic, comenteu que anaven tres o quatre edats juntes. Mm. D'acord? Expliqueu-vos-altres, sí, sí. expliqueu-vos. Sí, sí. Allí, doncs, jo us havia una escola fins dels sis fins als nou o deu anys, i llavors fins que acabés, que llavors s'acabava d'estudiar als 14 anys, i llavors ja a treballar. Mare, veieu, també hi ha canvis per ara en quina edat s'acaba d'estudiar? els 16 o els 7 el, anys el és obligatori anar a l'escola sí. fins al 16 si sí. es vol continuar, es pot tirar endavant no, ara, ara també se ha de fer el batxillerat ara, sis, bo, però el batxillerat ja és, és voluntari obligatori fins a finalitzar això? entre, eso. entre poc farem una que és obligatori la llet, que i vosaltres sóc aneu a les classes que sou de la vostra edat mm. i ells sí. no en tres o no. quatre edats juntes a la mateixa classe, sí. d'acord? De dos en dos. Cada dos anys hi havia un, un canvi. O sigui que jo anava sí. amb nenes de dos, anys, dos, o, tres, no? dos o tres anys més grans que jo. I els llibres a vegades traspassats. I els llibres traspassats. El jo no havia estrenat mai llibres. Sí la meva germana li donaven els llibres perquè la meva ma, els meus pares no podien comprar llavors aquells llibres a la meva germana que eren usats havíem de vigilar a que no els estripés perquè l'any siguen la vida pas a mi i si convenia sabíem d'anar a l'estanc allà on venien els cellos que donaven aquella pega per empegar els fulls que estaven estripats per poder jo fer el curs Clar, han anat canviant sí, sí. coses Aviam què més volen saber aquests nois? Ara sí, les classes feien català o es podia parlar i escriure en català? No. Parlar vam en català, però, però per Parla... escriure en castellà. Castellà. I castellà. I molts programes que feien els missores així, tot en castellà. No ho deixaven parlar. No, de parlar... El Franco, no volia. A, a l'escola s'havia de parlar en castellà. Sí. Eh? Escriure en castellà, parlar, i tot, tot en castellà. Ara al carrer no, però a l'escola era obligat a d'ells i llavors els dijous així com ara el dissabte es fa festa els dijous feien festa, ha canviat el dijous era el dia de festa normalment inclús a Barcelona de l'any 50 58 que vaig viure jo em va ensenyar la mestressa que treballava en mercat i em deia com que era una toranja, lo que era un plàtan lo que era una clementina que era... o sigui, això dintre del mercat tan aviat que del mercat i de parlar castellà, perquè no es podia parlar en català. No mos deixai, no que no es pogués, que no mos deixai. Què en penseu d'això vosaltres? Imagineu-vos que ara no poguéssiu parlar en català. Què en penseu? Us agradaria? No. no. Si el, català, la, uh, la ciutat de catalana, s'ha de parlar en català, no? es pot parlar en català, en castellà, en una en castellà. llengua que sigui però que sí. prohibissin una llengua que us semblaria vale. Vale. bastant vale. Vale. bé, fins aquí has explicat unes quantes històries sobre les escoles, farem una petita pausa escoltant una cançó i a cops d'escombra tot cantant les primeres persianes sobre el feixugues padallant rere el vidre entelat el que em pot assegurar que no era penal i que es fa la Prens paciència amb la consol Que remudem regales Transgafarades del que vol I el padrí reposant L'avi i Josep Nos deixa perdre cap detall I amb les guardes preguntes Quants dies més té de res. d'amagat i un retardat que amb un esmorret no i Bé, doncs, un cop escoltada la cançó de Bon Dia dels Pets, continuarem investigant Mollerussa, acompanyada de, dels avis del casal i dels nois de l'espai jove. Continuem, Ezequiel. Que n'hi havia molts professors a, la, a les classes. A la meva, un. A la meva, també un, eh? Un, un. A nosaltres, dos. Un professor. A la petita, ja. Jo recordo que cada classe només hi havia una hermana al col·legi una hermana i la de la labor que tocava la tarda i els nacionals, simplement a la classe que anava, doncs la senyora hi perteneixia ja tot el dia i ja està Val, nois i això no us solcita curiositat de preguntar si sol tenien un professor per totes les assignatures a diferència que vosaltres en teniu un per cada sí. assignatura Sí, perquè ara hi ha ja cada, cada assignatura un professor, no sé si abans n'hi havia o què? No, no, no, no. no. Simplement la mateixa hermana o mateixa, la mateixa hermana que hi havia o la senyoreta, ella és la que feia cada hora el que tocava, si tocava matemàtiques, si tocava la història. A llavors cada dia nosaltres en ens havíem d'estudiar la lliçó a la nit perquè el dia següent ens la preguntaven. Un dia la gramàtica, un altre dia feien preguntes de matemàtiques, un altre dia de geografia però simplement una professora sol i la que ens feia la labor a la tarda no teníem res més i amb aquella professora o amb aquella hermana que hi havia o és els que ens desenvolupàvem les assignatures que tenien ¿Qué más hace quién? Eren estrictes ex exigents quin tipus de càstig veien que havia en Vale, les. El que los preguntes si els professors eren molt estrictes i jos exigents molt. I si no i si no compliau el que us deien, que quin tipus de càstics teniau? Pues igual amb un llibre cada mà, o igualtament para les mans i picaven amb uns bastonets, tot debben. Perquè feien anar tinta, diem, és clar, a la capaix de tinta, va tot que no taque. I et feien posar els dits en punta, a Llavors fer còpies. Sí, fer còpies. Ja. Cent vegades escriure pues, no ho tornaré a fer més. Això encara ho fan, eh? I a part de tot això ha havies de fer, ha havies de complir amb el col·li. A part ha havies de fer si volies marxar o no et volies quedar ràpid, ràpid, ràpid, ràpid, ràpid a fer aquella còpia d'aquell cas d'aquest vin manat. I què en diuen d'aquest tema el senyor Antonio el senyor Jordi? Bé, d'aquest tema pot dir que Llavors, si feien un dictat i, i tu t'equivocaies amb alguna paraula, sí. te feien escriure aquella paraula 500 vegades, 200 vegades, i allò te un inclús gravat com no es queda el programa. Vull dir jo que era, eren estrictes, eh? Sí, sí. El, els vostres càstigs són iguals? No, ara són més diferents els càstigs sense pati o... Ofel, si mai ens, que en ella classes, pues ens fan vindres les mecres a la tarda, on fan partes. Que us ha que semblat que vés ha tingut aquestos cástics. Ah, ens ha que semblat molt malament, perquè és es que són molt estrictes. Val, i tu, Ezekiel. una pregunta. Una pregunta, si suspendim un examen i no portada es o fellen firmarlo a casa. No, no feiem ferma Primerament et diré una cosa que inclosa aquí no la tenem, Et diré una cosa: Des de llavors, a, cada, a tots els col·legis, tot el que estudiaix a la nit, eh, tot era oral. Tot s'havia de ficar aquí. No era com ara Malcant. que escrit. Ara tens escrit, pot parlar, pot dir, pots fer i te pots equivocar també. Però He llavors llibres com vosaltres. Ens sapti. El tots ho feien per, per la pissarra o que els hi explicaven per, per resum, la veu? Fèiem com un resum. Sí. Fèiem, fèiem, sí, sí. No, com Antonio, és així? Mm -hmm. I per, perquè també quan mos castigàvem, mos fèiem, la taula de multiplicar de l'1 al 10, del dret i del revés. I llavors és quan venia un castig i no te lo sabies. I quedava la memòria tota la teva vida aquella taula. Mm. Expli feta de dalt a baix i vaja baix a dalt que quedava tota la vida gravada Són formes raon. Que llavors Era l'ensenyança i sobretot Els pobles Que era normal Llavons els càstigs eh? que què esperaven els dits sí. Us anaven algun un catxete per dir-ho d'alguna manera sí. això entraia dins de la normalitat sí, de l'escola, veritat? Nosaltres ho teníem sí. per normalitat però no ho era, perquè ara ho denunciaria ah, ara sí. Però en no aquests temps era el normal Era el normal. Sí, no, però, eh, lo que esperaves, sí. esperaves. Entraies a la classe i esperaves Bueno, què em tocarà avui? No us dic? Sí, eh? perquè sí, llavors si t'ho feies alguna fitxuria pititeta i te castigàvem fotent una bufeta I, i després la mare pregunta al pare al mestre què ha fet el nen? què m'ha dit que l'ho pegat? doncs pues s'ha fet això i això l'altre i quan arribava a casa de jugar pam, pam, pam el cul perquè això els nostres nois us volien havia una pregunta que era aquesta ara en moltes ocasions passe que que els, els pares es creuen algun cop als fills en comptes dels professors. Ara, vosaltres quan anàveu a l'escola el que deia el professor era el que tenia la raó, no? Anar a missa. Sí. No és com ara que a vegades pot haver-hi dubte si té la raó el fill o el professor. Sí. I abans estava més... Jo em havia empregat, havia em plorat al col·legi i mai vaig dir res al meu pare o a la mare, igual. Perquè no ho acostum. No, no, Tots. Així com ara només ho toquen una mica... El paper... Em m'ha pegat, pues si l'has tocat o més, pues no, no. nosaltres ens pegàvem a la mà i havíem d'aguantar, i si no, de cara a la paret, perquè el càstic, segons segon el que feia, fica't de cara a la paret, de cara a la paret, no passava res. I haginollat amb els llibres posats a l'hivern? No, jo això si no, no he fet mai, no. I jo no, i no això, i això sí que no. I que et peguin les dels dits a l'hivern. Doncs, sí. sí. El regle, sí, el regle, i tant. I una, una cosa, també, que vam comentar la, quan estàvem al casal preparant eh, el programa, eh, era que diu que, per exemple, si els professors els castigaven o els renyaven a l'escola, quan arribaven a casa també tenien càstig dels pares, d'acord? Vull dir que no tenien prou amb l'escola que els pares quan arribaven i els diuen que els havien castigat, també els castigaven. D'aquí eh? ve la paraula, eh? pregunta que veu altres, si eren estrictes. Ah. I eren molts. Molt estrictes. Però no és perquè no mos volguessin els pares els fills. Era que havia la mentalitat que havia llavors i vosaltres nois, ehm, um, això és igual que abans o, o vosaltres cuando us castiguen a la l'escola, quan riveu a casa que us passe? Nos castiguen, nos castiguen igual o més que a l'escola? Ben, no bueno, Aleciel diu que el castiguen més els seus pares. Sí. I la Lali i el Denis. Igual. Bueno, a mi me fan un castig que se que si es quejan tengo muy partes o no traguen las notas, se se ve la tele. Doncs sortia els amics i estava estat el dia estudiant a l'habitació. I això durant quants dies? Doncs pues el temps que vulguin els pares, no sé. Depèn de Depèn. com haigut sigut la... Sí. Molt bé. I un o dos. Val. Què més, Ali? Què més mos saber dels de avis del casal? A l'escola... A l'escola sí... Si es... Celebraveu festes o es, es feien excursions? No, no. No, bueno, simplement i radicalment no. Només de Maria, el maig, fent un altar i anem a buscar floretes, mirant uns bueno, sí. jardins. Bueno, expliqueu, que sí que m'heu comentar que feu cosetes. En recordeu que el, vosaltres, Carme, aquí a Mollerosa, m'heu dit que vau fer alguns els pastorets. Fem-nos pastorits. És una cosa que és bastant... Sí. Peculiar, i jo em sí, sí. vaig quedar una mica sorpresa eh, de lo del que feu del Sagrat Cor, del el del sagrat cor és, a veure explica-ho sí, això ja, sagra, els nens, els als nens, als oients al col·legi, al col·legi del Carmen hi havia la, la festa del Sagrat Cor la mesada del Sagrat Cor feien un cor dibuixat amb unes espines clavades, grosses, petites, més petites i tot depèn del diner que portaves l'espina la podies treure o més grossa o petiteta a la millor jo li demanava la meva mare que em donés una peixeta per poder treure una gran espina i resulta que em donava 10 cèntims i havia de treure-la més petita i si podia ser cap perquè la propina era molt petita llavors feien el mes de maig també l'estampa que cada dia havíem d'anar pagant l'estampa i qui la podia fer tota la col·lecció doncs la feia i qui no la podia fer es quedava doncs, molt retingut Mm, i molt, molt retingut I, sí, perquè es veia amb tota la necessitat i sempre tenies aquell complexi mm. aquell complexi que tu no hi podies arribar perquè els pares, com que no hi havia, no t'ho podien donar i Carme, tu també vas comentar que feia un pomet de flors no sé què em fas, a veure, sí, el primer mes de maig feia un mes de Maria feia un altall i la classe i hi havia la Mare de Déu, quina la Mare de Déu, la Mata, Santa Maria. Sí. Sí. <laughs> doncs anàvem pels jardins i podíem agafar floretes perquè a casa que casa no teníem i mirar-se les carregàies als jardins. Floretes per aquí, roses, fèiem l'altar i ho de flors i, i fulles per terra, era molt bonic, eh? feia una olor especial a aquella classe, diferent dels altres dies. Està sí. inclús mm, la servidora, la Carmi, a casa doncs pues, havíem fet amb la meva germana també un altar i també posàvem floretes i posàvem estampes i tot el més durava aquell altar a casa amb un cobertet que teníem i, i la veritat que um, simplement a canviar l'aigua i amb aquella fe que teníem com si haguéssim tingut l'altar del Colme ho teníem a casa i ens entreteníem un munt i jugàvem un munt amb aquell altar i disgust que teníem quan l'havíem de treure-hi També vol comentar del dòmon Vale, el dòmon també era una cosa que posaven un negret a baix una, amb una ratlleta com un termòmetre i quan donaves los diners depèn dels diners que donaves pujaves lo, i hi havia nenes que quan donaven els diners, una, dos, tres, quatre cinc, sis, set, un munt de ratlles i a lo millor jo me em guanyava una bufetada que volia els diners del dom i, i com que no n'hi havia, passa cap al col·legi i una bufetada i cap allà. Però si em donaven alguna coseta, jo només podia fer una ratlleta. O si no, a pels carrers a posar una bandereta. Un potet, un sentiment i una bandereta aquí a la, a la gent. No, nosaltres no fem no, no, no ni vacances ni res, ni festes com ara eh, que fan excursions i van cap aquí, cap allà. No? Llavors... No existia això, no, no, poca cosa. Bé, jo tinc una anèrdota eh? de llavors de la misèria que hi havia. Sí, perquè Can que han canviat pitets, molt els temps. Sí, vam haver fet el col·le i mos reunien a tots els canalles allà al col·le i a veure qui és el que volia horrar. I llavors la mare, que els ací, vam fer que em posés cinc cèntims en una llibreta que li deien llibreta escolar. I jo havia pensat mai més en aquella llibreta i viscant aquí a Mollorosa va, vaig anar a Lleida a cobrar-la perquè em van, em van avisar, conto que eren unes 1.200. Perquè projectes. havia anat estalviant sí. durant, quan era jove Sí, en Sabti. feia l'escola Feia l'escola. Molt bé i així I i el dia demà tenia uns diners sí. estalviats. En, en Sabti. És una bona fórmula d'estalviar Ara el Denis us vol fer una altra pregunta. Què vols preguntar, Denise? Si els professors cridaven als pares per fer reunions i parlar del comportament. No, no, no. Això no existia llavors. No? Mai. Hi havia de ser una falta sí. Molt, sí. molt grossa perquè els professors crideixin als pares. Si no, no és com ara que amb una expulsió o amb alguna cosa els cridaven. Sí. Què us semblaria a vosaltres que els professors no cridessin als pares? <coughs> per mi pues, per us parlar. aniria bé Home, a vosaltres per el, bueno, aniria bé perquè els pares no fagin càstigs i això a nosaltres però, però eh, això ho fan per la nostra pel vostre bé sí. per la bé això clar, perquè llavors si el que no cridin els pares potser us portaríeu una mica malament i ja. llavors no s'expulsarien de l'institut però és que llavors en aquell temps els fills, els pares, ja teníem un respecte terrible. Vostè? Que havien de dir de vostè, tant el pare com la mare. Això vol dir que els fills hi teníem un respecte. I simplement, el respecte que teníem, això, i el respecte que teníem al professor tan gran, això vol dir que ja no feia falta simplement si l'alumne no feia una cosa fora de sèrie. Clar. Perquè després que hagués alguna cosa amb algun altre nen, que els hi haguessin fet dir, que els hi haguessin trobat, etc. Per què vosaltres creieu que la joventut d'avui en dia té el mateix respecte que es tenia abans als pares? No, no, no. no perquè ara es diu pare mare o, o de, de tu, però la gent no, gran es ja que... diu de vostè, no. No, no, perquè ara se contesta més, molt més se contesta. Vosa, vosaltres no us diríeu si igual pares per vostè? No. No, no. pare o mare o... Amb vosaltres. Mm. Mama, papa. Molt bé. Bueno, d'aquí ve que el respecte venia l'educació, venia l'ètica i a la vida social si no simplement als pares sinó que a tothom se li deia de vostè. Sigui la persona gran, sigui de la teva edat, no li deies de vostè. però a persones grans se les tenia un respecte al qual era ja una ètica plegat de tothom i hi havia, hi havia una educació d'aquesta, potser era la mateixa por no, no, sí, no, no tenia un respecte una, qualsevol persona més grana eh, grans. gran entén una cosa i a creure -hi. no ara dius una cosa amb un noi petit que veus que fa una malesa i et contesta i vostè què? avui és... en dia han canviat molt les relacions sí, familiars sí. les sí, sí. relacions pares-fills no hi ha respecte no. bueno. jo trobo que poder per vosaltres creieu que és massa sí. el canvi que hi ha dels adolescents d'avui dia a la vostra no? poder vosaltres, eh, per dir-ho d'alguna manera era, era molt i, i ara pues, amb, els, amb els nens poder penseu que els hi faltaria una mica més d'educació de, en aquest sentit de disciplina de respecte que ara l'haig en gran que ara inclús amb ells mateixos no? Com ho veieu, això? Què opineu? Perdó. Sí. Senyor Antonio, digui. Perdó. És que el respecte ja ve dels pares, eh? No ve simplement perquè llavors la mentalitat era més curta o la educació era diferent o els pares eren diferents. No. Se vivia el que se vivien en aquests moments. Per exemple, jo vaig néixer l'any 37 i resulta que havia sortit una guerra. Clar... Tenim que ser sí. en compte que jo jo com un vivències. nen, un nen de 7 anys, vaig marxar de casa clar, per poder clar. halar, que es és el li... és lo que ja he explicat abans. Doncs pues, aquesta ètica, aquests nens no l'han pogut viure clar. i jo encara estic content de que no la, de que no sí. la viscon. És sí. que les vivències llavors... fan fer amb una persona d'una determinada manera o d'una altra, depèn de les circumstàncies que es troben en la seva vida. més aviat sí. Sí. Bé, fins aquí he explicat totes aquestes vivències. Ara farem una breu parada per escoltar una cançó. Jo ja tant, sa lluna i s'estrella, estrella, sa jungla i es bosta animat. Es trenes, vaixells, avioneta... Esteu un marit i apartat Ja tantes té feixa de lletar Quan diust tu podries et a meu T és sexy, té dolça i te freda oh hi yeah. é Se se'n sembla fort i com se desmunta un bidet cosmètics i margaretas dur, ja sé com s'escriu Juliet jo canto la rosa i els cactus i moltes més coses també un que d'Ikea un pistatge oh yeah escrit quan desit té horit Per exemple teuu cos en ja exercrseestyit Este re blanc de sol és meu cosa damunt Per exemple téu un llit de per penoll... La lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat. Estrenes, vaixells, avioneta i el teu submarit hi apartat. Jo tant, sa fruita vermella i quan t'acabi riuré que la pots nen o fars princeses. Yeah. Un cop escoltada aquesta cançó d'Antoni Font Goyer, continuem la ronda de preguntes que faran els nostres nois de l'Egi. Qui, qui inicia la ronda de preguntes? Vinga, comencem, Ezequiel. Hi havia escoles especials per a nois... I noies. ...noies amb necessitats especials. És a dir, escoles on anessin nens o nenes que tenien dificultat a l'hora d'aprendre o digui senyor Antonio. Bueno, pues eh, en aquest sentit, jo tenia l'experiència de que al poble hi havia persones que no estaven bé i no tenien cap escola. Vaig tindre, vai tindre la sort de viure en Mollorosé eh, i ser un dos promotors de la Codam. Ah? En qual vaig ser vicepresident per poder aprovar ...los estatuts de la CUDAM. Vosaltres sabeu, nois, que és la CUDAM? Sí, sí, sí. sí. Tots us sabeu? Sí. sí. La meva mare treballe. Ah, molt bé. Així que tots tenem coneixement d'aquesta institució, associació. Abans, els nois, nens, nenis, que no estaven prou bé, el que feien està amagat. No es treien al carrer. Estaven sempre a casa. Estaven sempre a casa. Senyor Antoni? No, no. I quan vam començar a la CUDAM també, eh? A mi m'hi van donar molts puestos en la Porta als Nasos, però vaig tornar. Vaig tornar a Puiggrós, vaig tornar a Beca, vai tornar a Lignola, vai tornar a Termes, vaig tornar a Balaguer, vaig tornar a, a, a, a la Guàrdia Tornobous, en fi, a, a tots els 21 municipis d'aquí del Pla. Fins que es vas poder convèncer? Eh? Sí. Antonio, perdona, però això ja eren adult. Ja que ets sí, gran. Sí, Val. Però aquí la pregunta era, quan vosaltres éreu joves, que anàveu a l'escola, que éreu petits, els nens que tenien algun problema, eh? És el que he dit. Tenien... No, no, veritat. Sí. Llavors, penso que és el que comentava la Carme, que més aviat els discriminaven. Si anaven sí. a l'escola, els discriminaven una mica, veritat? Sí, hi havia una nena eh, al col·legi del Carme, eh, que avui encara és a la Codem, que... Le... Es quedava dormida, allà sentada, es quedava dormida i portava unes trenes. Jo em recordo que estirada de trenes, estirada de trenes, i l'altra estirada la martiritjaven, la martiritjaven. Aquella nena que anava a aquell col·legi, li semblava la, allí que les gallines li anaven a picar amb ella contínuament, fins que la van fer plegar. I si el trobàvem pel carrer, la dien a tot de Delbot, ell... Eh? Mm -hmm. Sí. no hi havia escoles com ara que hi ha especialitzades pels nens no, no, que jo ja el ja. trobo fantàstic amb problemes o dificultats no Llavors, hi eren abans ja no inclòs ni en un lloc al carrer sí però en posos públics no perquè aquestes no persones per exemple que van a la l'acudem eh, amb el temps que han anat s'han pues, despejat que trobaràs persones d'aquestes que quasi gairebé s'han igualat que li veus tan poc diferència al que tenien que els han ensenyat, que els han educat és a dir, que estan integrades a la ciutat com qualsevol persona com qualsevol persona ells van al ball, ells amb tot el fan totes les activitats que faria qualsevol molt bé I i els aquest és l'objectiu sí, sí, sí. d'aquesta gent que pugui integrar-se com qualsevol persona hi ha diferents, diferents categories eh? mm. clar, sí. perquè sí. jo sóc una afectada de dos noms sensorials i aquests dos noms sensorials Nos va portar a una escola lleida, perquè aquí a Mollerusa no hi havia res. Clar, clar, cada persona té... Sí, sí. Val, qui serà el següent que voldrà fer una pregunta i volrà averiguar més coses sobre la història de Mollerus en l'àmbit de l'escola? Jo. Denís. Quins esports es practicaven a l'escola? Lo baloncesto. La, la corda. Una mica de la pilota. I, i fer la rullana? Juga conillets i punto. N'hi mm -hmm. ha res més. Què vol dir? Què vol preguntar l'Ali? Us o sea, no, no jugava amb... A la corda? No, no, el, com se diu allò, el que es fiquen als peus i... Un no. El, el monopat. El sac. El... El sac, sac, val. No jugava abans. Això a la festa major. A la festa no major, per res, sí. sí. Però pel col·legi... A vegades l'aeroplano, que fèiem unes ratlles a terra i amb unes pedretes pues, anàvem tirant i anàvem saltant. Però com a de deport... Jo considero que era com a joc. Això fins fa poc encara es feia, sinó sí, sí, que es fa ara. Sure. Però de port no. la teníeu a l'escola com una assignatura que ara la tenen ells. No la no, no, no, teníeu. No, no fes, Ni al gimnàs sin no efect Quan puteiam al carrer a boles, jo ja a boles. Mm. A, no de port. El A patacons que ere cartes velles, fem una maderola, llavors a xibus que de tirar un xibo. Allí el que veiem com un rollet i el que tré els patacons, per persvells. I llavors jugàvem a, a córrer i amagàvem allò de lladres i els civils. Se'n digui lladres i civils. Eh, un s'amagava i l'havia d'anar a buscar fins que el trobava. Us explico una anècdota que la vaig viure jo i la vaig fer jo. Us o sigui, era una fetxoria, però aquest senyor, el senyor Jordi, explica de jugar boles. Hi havia un fill, un noi que era fill d'una carneseria que estava molt bé. I venia a jugar boles i portava un bocate i diu, que me guardes lo bocate que jugaré a voles i si home si ja te'l guardo le donai la bole i el me donai lo, lo bocate i jo que amas per què em voleu igual feia 24 que no havia jalat i diria Vull que t'hi que... diria el bocate sí, sí, jo el bocate i quan te'n donaves conte l'altre mentre jugava l'altre, ell ja la xanté, de no hi era. I a més a més, a més a més, menys. Després jugava boles de vidre, el que es tenia de vidre és que... Rica, eh? La gran senyora. Sí, és. sí, sí perquè inclús no us ho fem de xerà, miquet, boles, que, vos, clar, si fent no el foc, vos, quan hi caien, partien. I clar, hi havia d'argila, de pedra, d'aquesta pedra dura. Molts apuros rura, van passar la nostra xerà. Molt, eh? Molts sí. apuros. Nenets, molts. Mm. No en teníem i també també riem, eh? i cantàvem. També es ho passàvem bé, També nos ho passàvem bé a la nostra manera. Sí. Eh? Cada època s'ha passat bé amb lo que ha tingut. un sí, pollastre. Sí, sí. A veure que la Lluís vol fer una pregunta. Això és que que vostès feien segnatures que eren divertides, no? Sí. Sí, sí, sí. Venga, sí, entre sí, mit. Sí. Una vegada, sí. una vegada... Jo, amb una assignatura de, de geografia, doncs eh? pues, no hi va haver manera que m'entrés al cap. I l'hermana em va dir vine cap aquí, a veure si t'entrarà al cap. Encara me en recordo avui. I què et va fer, Carme, per en recordar-te'n? Doncs pues, me va tancar amb un puesto a part més aviat mm nom puc pitit i allí dale que te pego dale que te pego pego que te dale i com m'iva a fanyar i com m'iva a fanyar i no m'entrava però al final me va entrar i a final encara buig me recordo de la assignatura de la geografia. Que tant que em va tocar i tant que em m'va espantar que les nenes marxaven de l'horari i jo encara estava allà castigada. Que vol dir que sé que ho molt de Hablant de les assignatures de nou, jo tenia una pregunta. Fèieu plà, plàstica? No sabíem ni el que era. No. no. no. no. Molt bé, clar, havia unes assignatures que abans ja era potser no hi són i a l'inversa. Val, continuem, Denis, què t'agradaria saber més? Estava prohibit que les noies portessin faldilla. No. no el que no. Lo que no podíem portar era pantalons ah, al revés no? sí. Sí. havíem de portar les faldilles sota ginoll o els el que fos. però pantalons no en podíem portar faldilles sí clar, i anaven Pantales? amb faldilles a l'escola sí, perquè era l'uniforme sí. de faldilla hi havia l'uniforme que era la faldilla blau marí amb una, amb una brujeta blanca i portaven el seu barret al diumenge que a de cada dia portàvem la roba que convenia, si feia fred, i la bata era negra, amb uns plecs i uns botons blancs, i el colla m'he donat. Carme, una, una curiositat que em va llamar una mica l'atenció quan, quan preparàvem totes les preguntes, explica aquella anècdota que em vas comentar a tots els companys, de que havíeu de portar els que no teníeu uniforme no, quan anàveu a missa us ficaven al darrere no sé, a veure, explica-ho era molt tràgica eh? perquè jo quan anava a missa a dos quarts del matí al col·legi pues totes les veies mudades i totes amb el sombrero i l'uniforme i quan arribava l'hora d'obrir la porta eh? te deien passeu, passeu, passeu tu al darrere, passa, passa, passa tu al darrere, l'altre i si hi havia tres o quatre que no hi havia i no teníem uniforme doncs havíem d'anar al darrere i havíem de seguir igual que els pollets i te senties pobre, te senties triste deprimida i si no anaves a missa que no et volies trobar en aquest amb aquest percal llavors em representa que el dilluns qui he anat a missa, qui no he anat a missa qui no havia anat a missa se la carregava en tot l'equip què s'havia de fer? Doncs pues a vegades plorar. Clar. Però tot i plorant no en treia res. Et feien el que et mereixia. Clar. Que no mosos mereixia. Que no mosos mereixia. Perquè si els dos pares no tenien, no em podien donar, ni no em podien comprar. Des, mm, Després vau comentar també que sobre la pregunta que us han fet els nens, anaveu separats, veritat? havíeu comentat que els nens expliqueu, -ho, expliqueu -ho vosaltres a les, hermanes, que sou... a les hermanes ni un nen n'hi havia simplement a les hermanes els nens de col·legis en particulars la i a les hermanes nenes, nenes. i els nacionals anàvem amb classes diferents que havia el senyor Graoles o el senyor Simó que és el que feia de professor als nens i a la classe dels nens hi havia Donya Felice i Donya Carolina és allà on jo vaig acabar de fer els dos primaris. I el Jordi i l'Antonio? A veure, que expliquin una miqueta ells Igual, a la seva escola com era. Igual, hi havia dues escoles per a les noies, eh, primer i segon, tia, no hi primer i segon, i jo sempre, allí també. I, mos, les taules allí no és com ara. Tenim unes taules quadrades i de quatre en quatre. Molt bé. Bé, que teniu alguna pregunta més que preguntar, nois? No, no. El... A veure, Ezequiel. Fins a quina edat s'anava a l'escola? Fins a quina edat s'anava a l'escola? Una servidora va anar fins als 14 anys. A partir dels 14 anys ja vam posar a treballar. Sí. Jo als 13, i als 14 anys ja era... Representi que els 14 anys ja eren majors d'edat sí. i ja es podia anar a treballar. Jo vaig empezar als 6 i mig, que quan hi va anar se n'enriïn perquè no hi vaig anar s'empeixia el 6 i bueno, doncs pues vaig empezar i al cap d'un any, no és perquè vulgui d'allò, aquells que se'n rien els vaig passar al davant I, bueno, perquè tenies interès cada persona és com cal no, no s'hi pot fer res més i és així I jo vaig anar molt poquet perquè als 7 anys ja vaig marxar de casa o sigui que hi va ja no molt poques bé nois, què voleu fer alguna altra pregunta? sí no. parlant de, lo de les festes vull preguntar si fèieu lo de cap d'any la festa de cap d'any celebraveu cap d'any a l'escola? No, no, no, a l'escola no abans Però... no celebraveu cap d'any com ara no. ni, ni festa. No. la festa major i la petita no. I para de abans no es feien tantes festes no. molt bé el nostre programa ha arribat al seu final. Esperem que us hagi agradat i ens trobem el proper dia per parlar sobre altres temàtiques. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies a tots i bona nit. està